Hondkieses, hondkies wat net aan blaf plaf, aan o plaf, aan o, o plaf. Hondkieses, hondkies en blaf plaf alweer, plaf die hele dag weer. Die kijkieses mos ver hulle bang, ver hulle bang, ver hulle bang. Die kijkieses mos ver hulle bang, want die hondkies wil hulle bang. Wat net aanhoop laf, aanhoop laf, aanhoop laf Hondjesus, hondjes en al blaf weer Lach die hele dag door Ja hulle al die haasies ja Die haasies ja, die haasies ja Ja hulle wel al die haasies ja ja, ja. ja ja dat doen hulle al te graan. Maar oh nee, ja, hartelike goeie marag aan al die luisteraars wat ingeskakel is en uh, ja, al ons honde liefhebbers of um, wat kom ons nou met maar dieren liefhebbers wat uh, luister na hierdie program. Partij luister soms maar en ander wil uh, weer een uh, hoentje aanskaf en dit is die geval met vandagse program waar ons nou laas week het ons met die uh, oor die bloedhond gesels Uh, dat die uh, bloedondse voorouers van die middeleeuwse Frankrijk geskep is om takbokke en varke op te spoor. Vandaag is hulle hoogstaktieve en intelligente honderras wie se uh, skerp reeks in. Hulle uh, speciale plek in die wets toepassing en uh, ook uh, soek in reddingsoperaties bezorg. Hulle aanhangers is lief vir hulle omdat hulle soetgeaardheid en unieke voorkorm, uh, voorkomst het. Nou, ja, soos ek sê, die rede vir hierdie weekse kiese, uh, en die kiese is wel die uh, King Charles uh, Spaniel, kavalier, kavalier King Charles Spaniel, en dit is aangevraag dier uh, luisteraar daarvan betje, meneer sal hier, en uh, hy sê, hy wil graag so hond aanskaf, maar hy wil eers hoor waar oor dit gaan. Nou, precies, dit is die rede vir hierdie program, of, uh, ja, waar oor dit gaan. Oké, okay, nou, die kavalier, uh, King Charles Spaniel, hy het ook sy uh, tyd voor uitgeloop, hy was al King Charles lang voor, King Charles al King Charles geword het. <laughs> uh, hy was nog Prins Charles gewees, en to is hierdie hond al klaar King Charles. Nou, alhoewel hulle as metgesel geteel word, behou die kavalier King Charles Spaniel onder as, die sportieve aard van hulle Spaniel voor ouwers, as hulle nie op skoot sit of buikwryf kry nie, maak niks hulle gelukkiger as om een voel vir sy jachter of eienaar te gaan haal nie. Die kavaliers is een van die grootste speelgoedrasse en is uh, ditwels uh, net so atleeties soos een uh, ware sportras. Hulle hou van stap, hardloop, op die strandloop en uh, hondesport soos behendigheidsbane, uh, vliegbal, tydrenne. Sommige van hulle het selfs uh, bekwam een uh, jaghond geword en uh, ja, uh, hulle was aanvankelijk bekend as jaghonde so'n hy het net hy bekwaamheid gewaard, behou. Die meer rustige lede van die ras vind succes as familie, vriende en therapeute. <coughs> uh, nou, ja, terwyl ek nou vir my glas die water gaan omgooi, kom ons luister dan eers na Bonnie Tyler en die likkie wat sy vir ons bring is a bitter blue.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 We will change your mind Don't throw away this love babe Love is hard to find Blue van Bonnie Tyler ek noem maar altyd die vrouwelike wat is hy ouse naam ach my wereld hy syng Seiling of Seiling uh, uh, sailing Seiling uh, sy naam so my net nou bijval maar in elk geval uh, oor haar score stem en uh, ja prachtige liekie uh, uh, Bitter Blue van Bonnie Tyler Rod Stewart is die mannelike ewe knie, wat wou genoem het. Oké, okay, ons kom by die geskiednis en oorsprong van die kavalierking Charles Spaniel. Nou, uh, alhoewel hy uh, uh, relatief uh, niewe ras is, wat minder as die eeuw gelede herskep is, is sy prototype, die speelgoed Spaniel, al eeuwelang as metgesel van die koninklikkes en adelikkes ingespan. Ja, is verbaasend toe baie hondes uh, wel oorsprong, of hoe lang hulle al bestaan, uh, opgespoor word, uit ou skulderij uit. Je weet uh, dat die, die, die groote skulders wat uh, uh, portret geteken het hiervan in die 12 something en uh, dan is daar een hondje in die prentje en dan kan my sien, ah, dit is een Cavalier, King Charles, enzovoorts. Uh, dit, en dan weet hulle ook okay, die hond in die tyd al bestaan. Nou, Cavaliers kom van die toy spaniels, wat in baie van die 16de, 17de en 18de eeuw sy skulderije, dier bekende kunstenaars soos Van Dyke en Gainsborough, uitgebeeld word. Die spaniels in die skulderije het platkoppe, hoë oore en lang neese. Nou, hierdie klein spaniels, was uh, groot ginslinge van koninklikke en aardelike gesinne in Engeland. Maria, die Skots koningin, het uh, speel, speelgoed Spaniel gehaad, uh, wat haar vergesel het terwyl sy na haar hoof, onthoofding uh, gestap het. En haar klein Charles, Charles 1, en haar achterklein Charles 2, wat hulle naam aan die ras gegee het, was ook lief vir hierdie klein hondjies. <coughs> Daar word gesê dat koning Charles II, wat in 1660 tot 1685 geregeer het, nooit ergens heen gegaan het, sonder om ten minste twee of drie van die rietlijn Spaniels. Hy het, uh, as kies, besluit dat uh, dat Spaniels toegelaat moet word in enige openbare plek en sluit in die parlementshuise Daar word beweer dat die bevel vandag nog in Engeland van kracht is, hoewel niemand het onlangs getoets het om te sien of het waar is nie. Nou na die dood van Charles, Charles II het die gewildheid van die king Charles Spaniel afgeneem en Pugs en ander rasse met kort gezichte het die koninklijke geschinslinge gewoord. Die King Charles Spaniel is met hierdie honde geteel en het uiteindelik baie van hulle eie inskap ontwikkel soos die korternees en die koepelkop. Daar was een vesting in die King Charles Spaniels wat van die type was wat die koning Charles self so liefgehad het en dit was in die Blenheim Palace die landgoed van die hertoggin van Malburrow. Mal en uh, hier het steeds een stam rooi en wit toy toyspaniels uh, wat daar geteel was. Daarom word kavalier King Charles Spaniels met hierdie kleer vandag Blenheim genoem. Die uh, rooi en wit, bruin en wit. Nou aangezien hulle geen standaard vir die ras was nie, het uh, en uh, nog geen uh, uh, hondeskoue nie het die type, die grootte van die speel uh, speelgoed spaniels wat deur die Dukes of Marlborough geteel is verskil. In die middel van die 19de eeu het die Engelse telers begin om 'n honde uitstalling te hou en verskillende honderasse te probeer verfyn. Teen uh, daar uh, teen daardie is die uh, speelgoedspaniel aanvaar, dat hy een platgezicht onder, eh, uh, onderkaak, jy weet wat uh, uitstaan, en uh, skerelkoepel, en die groote van uh, ronde, uh, voorwaartse oog gehad het. Die King Charles Spaniel is in skulderije, wat vroeger eeuwig uitgebeeld is, uh, was hylle, het al heeltemaal uitgesterf, bijna heeltemaal, die, die die spesifieke uh, Uh, uh, teling van hulle. Nou in die 1920s het een Amerikaner met die naam van Roswell Eldridge in Engeland beginne soek na speelgoedspaniels wat uh, lyk soos die ou skulderije. Hy het meer as 5 jaar lang gesoek en selfs soektocht na die crafts kraftsdagshow geneem waar hy die kennelklub leef. Uh, de, nou dit is Engelandse equivalent van die American Kennel Club, oorreed het om om toe te laat om 25 pond sterling aan te bied, uh, enorme bedrag van die tyd vir die beste hond en die beste teef in die type wat in uh, Koning Charles II se, uh, se bevind gesien is. Hy het hierdie prijs vir 5 jaar lang elke jaar aangebied. Nou in 1928 het die jevrou Mostein Walker, een hond met die naam Anne's uh, well, son Sandan vir evaluering oorhandig en is die prijs van 25 pond toegekend. Roswell Eldridge het nie geleef om die prijs op te eis nie, want hy is uh, net uh, maand voor kraft is hy oorlede, Die belangstelling in die ras het haar leef en die rassetlap is gestig. Die naam kabelier King Charles Spaniel is gekies om die ras te onderskui van die platgezichte King Charles Spaniel, bekend as die Engelse Toy Spaniel in die Verenigde Staten. Die klap het sy eerste vergadering op die tweede dag van kraftse 1928 gehou as een rasstandaard is toe opgestel een geskrewe beskrywing van hoe die ras moet lyk. Hans Sun is aangebied as een voorbeeld van die ras en klablede het al die afskrifte en foto's van oudskulderijen met hulle oinkies van hierdie type by mekaar gemaakt. Een ding waar oor of alle klablede dan, van die begin af ooreengekom het, was dat die kavaleer King Charles Spaniel so natuurlijk as moendlik gehoust sou word en dat die versiering en vorming van die hond vir die skouring ontmoedig sou word. Die kennelklap was huiverig om die nieuwe ras te herken, maar uiteindelik in 1945 na jare Se werk dier die telers is die kavalier King Charles Spaniel as een aparte ras erken. In die veertiger jare is twee mannelike kavaliers uit Engeland en dit is nou die honde, nie die kavaliers wat per nie, is die kavaliers King Charles Spaniels uit Engeland in die VSA ingevoer. Robrol Van, van Veren en Bertie, van Rookery Noek, Rookery Noek, ja. Maar in 1952 het Cavaliers die rechte begin in die VSA. Um, in daarie tyd het mevrou uh, Sally Lyons-Brown van Kentucky, een zwart bruin, teefpappie uh, of klein hondje dan, met die naam Syke, of Eyewith van haar Engelse vriendin Lady Mary voorwoord gekry en uh, sy het verlief geraak op die ras en het meer van hulle ingevoer. Toe sy achterkom dat sy nie haar honde by die American Kennel Club kan registreer nie het sy begin contact maak met mense in die VSA met Cavaliers. Destijds was daar minder as die docein. In 1954 stig sy die Cavalier King Charles Spaniel Club VSA en uh, die Amtelike Rasseklub in die uh, in enigste geregistreerde uh, lichaam van die kavaliers in die Verenigde Staten vir meer as 50 jaar. Gedierende hierdie jare het die lede van die uh, King Charles Spaniel Club wat sy gestig het, Uh, in die VSA besluit om die ras ten volle te erken en omdat hulle gevoel het dat die klap se streng ethische kode verhoed dat die ras commercieel geteel word. Hulle was bang dat te veel erkenning van die ras daartoe sou leid dat het te gewild raak en dis te aantrekkelijk vir telers wat nie die standaarde wat uh, hulle stel uh, sou handhaf nie. Hulle het meestal die AKC American Kennel Club diverse status behou sodat' dat een lede die honde in gehoorzaamheid wou skou dit kon doen. Ons kom met die fysische karakter eigenskap en ek dink ja, hoekom nie, voor ons dan daarmee begin kom ons luister eers gauw na André Swartz en uh, hy sê Jy dit dan nooit, ooit geweer, hoe ek oor jou voel. dit nooit aan jou weis nie, jy was altijd so koel. Cool. Maar vanaan toe ek jou in die deur zie, was daar iets weerloos in jou. Dus toe dat ek weer, ek sal jou altijd, altijd hier hou. Met jou in my leven Kan ek soveel vermaak Dis die aang van die algaan Dat ek het gebeur Toen ek met jou sy vaar Met jou in my leven Behoor die tijd aan my Die toekomst is ons Jy mynig, giet die mense om ons, jy hoef, glaad nie te praat nie, jou sê toch nie, kan ek van die yes. met As hy, André Swartz, wat gesing het met Jou in My Lewe. Ons stap aan en ons trek nog by die, uh, wel, ons kom nou by die fysische karakter van die Cavalier King Charles Spaniel. Nou, ok, die groote van die hond, die Cavalier King Charles Spaniel is een van die kleinste Spaniels, die ras het kort kortbeene, een glansende rok of jas of pels dan, lang oore en een natuurlijke lang geveerde sterd. Nou, geveerde sterd beteken die riffie wat so onder die sterd loop, wat uh, moet langer haare. Misschien het beteken achter die voorpoote ook van honde en beteken hier in die nek, dat hy langer hare as die rest, hulle noem dit die veere. Oké, okay, hy het een natuurlijke, langgeveerde stert. Cavalier Charles Spaniel het een aantrekkelijke voorkomst met een vriendelijke gezicht wat jou hart onmiddellik sal wen. Papies of klein hondjies dan, lyk gemoelik soos sachte of opgestopte speelgoedhondjies. Hierdie klein maar stevige hond staan 30 tot 33 cm by die skouwer en weeg 6 tot 8 kg. Daar bestaan nie so iets soos een toy a kavalier nie. Uh, en uh, dit sal goed wees as jy nie een kavalier koop by een teler wat honde van die helfte van die grote aanbied nie. Ja, die, die, die, die telers wil, uh, om een hondkie te verkoop, geel om die toevoeging van hy is a toy spaniel, of as hy, hy is a toy King Charles, of, jy weet, uh, daar, is, daar bestaan nie soe ding, soos a speeldingkavalier nie, hulle is net, plain straight forward, die ene, Uh, standaard, en dit is die Cavalier King Charles. Die Cavalier King Charles Spaniel is een typische skoothond en is so klein as wat Spaniels bereik met uh, volwassenes wat soortgelijk is aan adolescente van die groter Spanielras. Cavalier <coughs> uh, King Charles het een snoed en meer langwerpige gezicht, nie die uh, te verwar met die King Charles Spaniel nie nou, ja, um, met die, hulle het plat gezicht, en daar is een verskil tussen die terrier, en die spaniel, en die spaniel is een met een meer plat gezicht. Soos een pekenieshondje, die plat gezichte van hulle, en sovoorts, ja. Die ras het vier hoofjas kleren, en sluitend zwart en bruin, kastein bruin en wit, bekend as die Blinnan, uh swart, wit en, en dieprooi of rubienkleurig. Uh ja, hierna wel as ons nou vanweer van hom gaan praat, gaan ons praat van die Ruby. Hy's die Ruby. Uh, King Charles Spaniel. Nou die persoonlikheid en temperament van hierdie hond. Na ons 'n uh, mening het hy Cavalier King Charles Spaniel, een van die stabielste temperamente aan die speelgoedrasse. Oor die algemeen het hierdie ras liefdevolle en gemakkelike persoonlikheid en is uitgaande en gewoonig gesellig met anderonde. Die meeste kavaleerd King Charles Spaniels het min gedrags- of opleidingskwesties en uh, diegene wat uh, rechtig hulp nodig het is situaties waarin die hond meestal oorgegeen is en geen vorm van basisse opleiding of behoorlijke socialisering ontvang het nie. Uh, ja, dan kan hy bykie uithandig uitraak. Nou, in die meeste gevalle word hierdie kwesties makkelijk omgedraai om omweer Hoe soms sê, dat die rood, of, of mens kan sê, om hom weer mens te maak. Ja, dat hy weer die standaard van sy geaardheid moet volg. Die kavalier is gretig om amal te ontmoet wat sy pad kruis en as die persoon gaan sit en een ronde of uh, bederf aanbied, dan uh, des te beter. Soos enige hond het kavelierse verskeidenheid persoonlikhede van stil en kalm tot onstuimig en onstuimig. Uh, hulle blaf of hulle blaf nie altyd as iemand by die deur kom nie. Hulle is 'n uh, uh, swak keuse vir 'n uh, waghond in daardie opsig. Behalwe om die uh, inbreker wa van silwer af te kyk. Nou daar is natuurlijk uitsonderings, sommige kavaliers sal die indig oor elke gebeurtenis in die omgeving en blaf vreed as vreemlinge naderkom, maar in die algemeen is het beter om jou alarmstelsel te koop as om op jou kavalier te vertrouw om jou te waarski. En met kinders en ander troteldiere, kavaliers kan uitstekende speelmaats wees vir kinders, wat een bal vir hulle gooi, of uh, tricks kan leer, uh, ja, aan honderkompetities wil deelneem, enzovoorts, of net op een skoot kan hou, terwijl A, a lees of televisie kyk vanweer die grootte van die hond ä, moet hulle onder toesig wees wanneer hulle met pleiner kinders speel wat hulle uh, per ongeluk kan beseer hulle per ongeluk vir die kind en die kind per ongeluk vir hulle nek Nou, soos met alle rasse, moet die kinders altyd leer hoe om een hond te benader en aan te raak en moet die altyd toesig hou oor interactie tussen in honde en jong kinders om te voorkom dat byt of oor of ster trek uh, van een of die ander partij uh, nie plaas vind nie. Leer die kind om nooit een hond te nader terwyl hy eet of slaap nie, dit is nou die hond, terwyl die hond eet of slaap nie, of probeer om die hond sy koos weg te neem nie. Geen hond, hoe vriendelik ook al, moet ooit sonder toezig by een kind gelaat word nie. Nou, hulle kom goed oor die weg met ander honde ook. Uh, hulle kan leer om lekker te speel met katte en ander troeteldiere as hulle, hulle op uh, vroege ouderdom aan hulle voorgestel is. Dit help as die kat bereid is om op te staan uh, omdat een chavalier uh, of een chavalier, een kavalier een goeie jaag toch geniet hylle geniet selfs as die kat terugjaag nou sommige kavaliers leef vreedsam, saam met troeteldier foels terwyl ander dit probeer eet of tenminste hylle uh, ster te trek hou altyd toesig oor interaktie van die kavalier met foels en ander kleiner troeteldiere hy uh, kan, hulle het sterk uh, sterk jachtinstink uh, hulle is daarmee gebore ne? nou meer oor jy ras die kavalierkind Charles Spaniel is een prachtige klein hoentje wat ongetwijfeld uh, aanspraakmaker op die titel topstertwachter is uh, een van die eigenskappe wat kavalierstelers probeer bereik is eindelijk een stert wat voordierend beweeg wanneer die honder ras beweeg. Hulle groote en hulle uh, oor die algemeen stil aard, maak uh, van die kavalierprins, uh, King Charles Spaniel, goeie kandidaten vir uh, woonstelling en meenthuise, hulle is binnenshuise, mat, matig actief, en een uh, klein erf is geskik vir hulle oefenbehoeftes. Loopstroke, of uh, enige omheinde tuin, is een uh, moed vir hierdie ras. Hulle het geen straatkins nie en uh, sal recht van voor in die motor in vasthard loop as hulle voel, uh, wel, as hulle voel of uh, ander interessante prooi sien. Die kavalier sal dagelijks in die tuin loop of baljaar en sy activiteit vlak op uh, sy eie pas spandeer. Omdat hy tamelijk een kort in neesras is, moet jy om nie gedier in die hitte van die dag loop nie en om nooit in een warm tuin uh, laat uh, sonder toesgang of tot skadewee of uh, koel koelvars water nie. As die kenmerkende wip van die kalemelier sy lomp stert, jou hart nie laat smelt nie, sal sy groot donker ronde oe sekerlik ook nie. Warm en glansend met een uh, Soet uitdrukking het die macht om voordierend goed en onbeperkte voedselvoorraad uit mense te onttrek. Nie verrassend nie, hierdie ras kan makkelijk oorgewig raak of vet word wat sy prachtige leine bederf. Dus wees sterk en bied een wandeling of speeltijd in die plaas van artappelskuifjes en pizza, waarna die kavalier Uh, aas of hengel, ne. Kavaliers loop altyd uh, door die huis op pantoffels en volgmense uh, waar jy ook al mag gaan. Met die kavaliers en die huis sal jy nooit alleen wees nie, selfs nie in die badkamer nie. Um, omdat hulle so geheg is aan hulle mense, doen die meeste as uh, die beste. As iemand bedags thuis is, en uh, om hulle geselskap te hou, hulle is een huisdier, en sal nooit geduie on omgeving waar hulle uh, na die achterplaas gedelegeer word, of andersins geignoreer word nie. Okay, kom ons uh, luister gauw eers weer na plaaikie, en hierdie keer sal het wees een uh, Ja, ons het lang glans na hierheen gehoor 1961 Jimmy Dean en Big John. Big John. Every morning at the mine you could see him arrive He stood 6 foot 6 and weighed 245 Kind of broad in the shoulder and narrow at the hip And everybody knew you didn't give no lip to Big John Big Bad John. Big John Nobody seemed to know where John called home He just drifted into town and stayed all alone He didn't say much, he kind of quiet and shy And if you spoke at all, he just said hi to Big John Somebody said he came from New Orleans where he got in a fight over a Cajun queen and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land, Big John. Big John. Big, John. Big Bad John, Big John. Then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast And everybody thought that they'd breathe their last except John Through the dust and the smoke of this man-made hell Walked a giant of a man that the miners knew well Grabbed a sagging timber and gave out with a groan And like a giant oak tree just stood there alone Big John Big, John, Big, John. Big Bad John With all of his strength he gave a mighty shove Then a miner yelled out There's a light up above And 20 men scrambled from a would-be grave Now there's only one left down there to save Big John With Jackson timbers they started back down Then came at rumble way down in the ground And the smoke and gas belched out of that mine Everybody knew it was the end of the line for Big John Big Bad John Big John Now they never reopened that worthless pit They just placed a marble stand in front of it These few words are written on that stand At the bottom of this mine lies a big, big man Big John Big John Big John Big, John. big Bad John Big Bad John, Jimmy Dean, 1961. Ja, tragische story. Arme Big Bad John. En uh, daar leid nou onder in die skag en dit is sy graf. Right, die hond is die kavalier King Charles Spaniel en uh, ons het so paar van sy gewoontes of moedse moendies en al die goeders wat ons nou mee bezig is. Nou uh, scheidingsangst is een probleem wat by, uh, soms by hierdie hond voorkom uh, ook sy geblaf vooral as hy laat word uh, alleen gelaat word het kan spreid uit die feit dat hulle so lieflik en liefdevol is dat jy hulle nooit met ris wil laat nie hierdie ras is baie sociaal en een uitstekende gezinshond maar jy moet jou hond ook oplei so dat hy alleen kan blij sonder om op te tree of angst te voel. As jou hond altyd daaraan gewoond is om by jou te wees, kan dit jou hond stress en as jy oomblik iwers heen moet gaan, oorweeg dit om een paar reels op te stel en jou hond daar volgens te, te leer. Hierdie is een paar vinnige wenke om saam met jou kavalier te gebruik. Nou een, is jou hond moet jou nie van kamer tot kamer of oral in die huis volg nie. Loop altyd eerst dier dieren, uh, dit het twee doeleindes, die leier leie altyd, ja, jy moet altyd voor hom dier die dieren gaan, jy moet eerst dier, daar dier gaan, en uh, dan ook die tweede rede is, jy kan seker maak dat alles veilig is, voordat hy ook daar inkomt. Hierdie wenk is van toepassing op allemaal, alle mense in huishouding moet altyd eers de deer, alle deere gaan voordat die hond daardoor gaan. Wees consequent, honde raak verward en beangst, as die uh, reels nie ooreenstem uh, jy weet allemaal se toepassing van die reels nie hield omal ooreenstem nie. As jy hond op jou bed of meubels toelaat, moet jy dit soms uh, af en toe vermeng. Laat jou hond bijvoorbeeld vandag op jou meubel staan, maar kies om om nie moore daartoe te laat nie. Dit lyk dalk teenintuitief, aangezien uh, ons uh, nou net oor konsekweentheid gepraat het. Waarna ons verwijs is, om altyd die toegang van jou hond te beheer. As leier van die hond, moet jy eendag sonder nee kan uh, sê ja ook. Die volgende keer, ja. En nou, wat opleiding betref is kavaliers oor die algemeen intelligent en bereid om uh, te probeer wat hulle ook al wil doen. Voedselbelonings en positieve versterking help om te verseker dat opleiding vlot verloop. Kavaliers is Uh, of het slegs 'n uh, sagte persoonlik persoonlikheid en dit is teenproduktief om op hulle te skree en dit sal waarskynlik hierdie uh, lekkers in die buik sier stuur of wegkruip. Beloon hulle eerder as uh, elke keer as jy sien dat hulle iets doen waar waarvan jy hou of hulle hou nie 'n uh, speelding of uh, kou of plaas van prada pompe of nie blaf as die hond langs aan blaf nie uh, beloon hulle dan of prijs hulle uh, hulle val oor hulle om meer dinge te vind waarvan jy hou soms het baie van die speelgoedrasse kan kavaliers uh, probleem ondervind met huisopleiding uh, dit is nou oor die badkamer gewoontes ne maar as jy dit op een konsekwente skadiele hou, moet dit, moet baie geleentjere om uh, buiten te pot, kan uh, dit uh, spoedig thuis betrouwbaar wees. Die jas en die kleer en die verzorging daarvan, nou kavaliers word versier met middels uh, of uh, lange jasse, middellange, uh, wat uh, syachtig en effens golvend, kan wees. Volwasse kavaliers het vere op hulle oore, boors, bene, voete en stert. Ek het net nou verduidelik waar, waar oor die vere gaan, na die extra lang haare, wat soos so vere uitsteek. Nou, kavaliers kom in vier kleren voor, ons het hulle ook net nou genoem, Blenheim, dit is die rooie en wit, ne? A, a rijk kastain bruin op een perl wit achtergrond. Sommige Blenheims het een duimvormige kastaienbruim punt boe op die voorkop. Dit word een ruit genoem. Drie kleer, nou die swart merke op een wit jas met brein merke oor die oe, op die wange en aan die onderkant van die stert. Swart en brein, swart met brein merke oor die oe, op die wange, binnen die oore en op die boors, bene en aan die onderkant van die stert. En dan Ruby is een solide, rijk, rooi brein, sonder witkolle of merke. Blenheim is die algemeenste kleur, maar die ander kleur is nie skaars nie. Kavaliers is redelijk makkelijk om te onderhou, jy uh, moet uit drie of vier keer per week met jy hulle kam of borsel en dit uh, en hulle bad en die nodig, dan kan wekeliks wees dit, uh, wel, dit kan wekeliks wees vir die hond wat graag buiten speel en altijd op die bed of ander mebels spandeer. Ja, ek weet hierdie klein hondtjie van my, ek is nou een baster uh, tjewauwau met een uh, Uh, Jack Russell, maar wie is die hadidaas hier op die grasperk kom sit en hulle los hulle bolletjies? Hy is so lief om in die bolletjies te rol, so dan is dit noodzakelik om hom weer een bad te gee. Een gras moet hom elke keer sê doen, maar hy wil nie luister nie, hy geniet dit so. Ok, die geveerde haar op die oore en bene is geneig om te verstrengel, so Uh, kyk gereeld na die matte of die koeke uh, wat uh, sachies uitgekam moet word, snij die haare tis die pads van die voete uh, en maak kavaliers oor gereeld skoon. Die enigste werkelijke probleem is om die witpoot te te dat lyk like, in plaas van slordig. Kavaliers is deersnee Hulle benodig geen speciale snoei of krip nie. Trouwens, die vere word natuurlijk verkies, hoewel uh, sommige mense die voete snoei om uh, nekkiese, wel die hare op die voete natuurlijk, nie die voete self nie, ok? Die hond het jou voete, sy voete nodig. Uh, uh, die voete snoei om nekkiese uh, redes. Ander van ons hou van die uh, bondvoetige hobbit voorkomst. Borselie kavaliërse ten minste 2 of 3 keer per week uh, om die ophou van tandsteen en die bakterie wat daarin skuil te verweider. Dagelikse borsel is nog beter as die tandvleisiektes en slechte asem wil voorkom. Snij naals 1 of 2 keer per maand as die hond dit nie natuurlijk versluit nie. As die hond kan oor Uh, loop op die vloer die klik, klik klik van die naals dan is hulle te lang kort, nekkiese afgewerkte naals hou die voete in goeie toestand en voorkom dat hulle bene gekrap of laat jou bene gekrap word as jou kavalier jou enthousiasties uh, in een spring kom groet wanneer jy vir een tykie weg was nou begin om jou kavalier gewoon te maak om geboorsel en onderzoek te word terwyl hy een klein hondje is hanteer sy poote gereeld, honde is sensitief om hulle voete en kyk binnen in sy mond en oore. Maak van verzorging een positieve ervaring vol lof en beloonings en hy sal die grondslag le vir makkelike veerts en hy kindige onderzoeken en ander hantering wanneer hy enige volwassene is. Terwyl die hond so deersoek, kyk na sere, uitslag, of tekens van infecties, soos rooieheid, teerheid, of ontsteking op die vel, in die oore, nees, mond, en oe, en op die voete. Oe moet duidelik wees, sonder rooieheid of ontslag. Uh, die naukerige wekelikse ondersoek sal help, om moendelike gezondheidsprobleme vroeg op te spoor. Die voeding van hierdie honde, Hoewel die volwassen hond eet, eh, ach, hoeveel hy eet, eh, hang af van sy grote ouderdom bouwvorm, eh, metabolisme en die activiteitsvlak van die hond. Hierdie eh, honde is individue net soos mense en hy het nie amal die selfde hoeveelheid kost nodig nie. Dit is amper vanzelfsprekend dat die baie actieve hond meer as die rispangpetakt hond nodig sal hee. Die eh, kwaliteit van die hondekoos wat jy koop, maak ook een groot verskil, hoe beter die korde hondekoos, hoe verder gaan het om jy hond te vers, uh, te voed, en hoe minder moet jy daarvan in die hondse bak uitskut. Hou jy kavalier in goeie vorm door sy koos af te meet, en om twee keer per dag te voed, eerder as om uh, die heel die koos uit te laat. As jy in een uh, ingemaakte of rau die eet is, is dit een goeie idee om die oore met een snoer of een kopband te bedek uh, of dit uh, met een skerp haare terug te trek en uh, terwyl jou kavalier eet, anders kry jy koos in sy pels en, en dit lyk nie goed nie, vir water en koos soek jy bakke met uh, masmal deers nie, so dat die oore nie daarin sleep nie, laat die oore aan die buitenkant hang terwyl hy eet of drink top 3 gezondheidskwale vir een King Charles Spaniel kavalier is oor die algemeen gezond maar soos alle rasse is hulle geneig tot sekere gezondheidstoestande nie alle kavaliers sal hierdie toestande uh, opdoen nie maar is belangrik dat jy bewis is daarvan as jy hierdie ras oorweeg <coughs> die cavalier King Charles Spaniel het gemiddelde levensdier, wat korter is as ander rasse, so 10 tot 12 jaar. Hy het wel een paar groot gezondheidskwesties, wat een nie dier is om te diagnoseer nie en uh, te behandel nie, maar uiteindelik tot vroeg dood kan lei. Of hy nou uh, King Charles Spaniel besit of oorweeg om hy in te kry, hier is die drie belangrikste gezondheidszorg items wat hy van moet weet vir hierdie ras. Serengomelia, dit is een ernstige toestand en word veroorzaak dier dat die oxypetale been te klein is vir die cere, cerebrospenale uh, vloeistof. As dit teenwoordig is, word die vloeistof in die rygmig gedwong waar syste, dit meen uh, sweer, hein, uh, met vloeistof gevul word, en dit is, is, is, is in die syrinks, of syrinks word het genoem, symptome verskyn eers op die ouderdom van ten minste 6 maanden, aansluitend krap in nek en oore, heil van pijn, sensitiviteit vir aanraking, het kan slechts door die MRI gediagniseer word, steroide kan gegeef word om die pijn te verlig, maar dit is, daar is geen geneesing daarvoor nie. Die tweede herde, die generatieve metrale uh, klepziekte, MVD, word hy genoem. Dit is algemeen bekend by King Charles Spaniels, en MVD is wanneer die metrale klep tussen die linker atrium uh, en die linker ventricle beginne ingee. Dit is uh, een richting klep wat vir ons is om die bloed nie achteruit te laat vloei nie. Die eerste teken van MVD is die hartgeruis. Jou spaniel is moendlik ook nie bereid om te oefenie. Raak makkelijk uit asem en het een gebrek aan eetlis. Hy slaap selfs minder as normaal. MVD sal vorder en uiteindelik tot die hondse dood leid. Daar is medicijne wat gebruik kan word om die gezondheid te verbeter, maar het is uiteindelik doodlik. In die derde ene is kerratok junctivitis. King Charles Peniels is ook geneigd tot conjunctivitis of droe oog. Dit is een genetische eigenskap, so vraag ‘n moendelike teler oor gevalle in hulle leine, die leine wat hulle nou teel. Dit is die gebrek aan traanfilm oor die oppervlak van die oog en die deksel daarvan. Dit is, dit, as dit nie behandel word nie, kan dit letsels van die cornea veroorzaak, wat tot blindheid kan leid. Kyk vir kroniese rooie oog, en, of, ja, die, die, die sê, jy of, of geel groen afskyding, ook daarby kry, en dit sal die oog bedek. Anders, as ander kwesties, is, Op hierdie lijst is hierdie een van die doodlik, nie doodlik nie, maar jy moet tred hou met die levensdeer van die hond, behandeling sluit in, antibiotika, anti-inflammatorische middels en oogtruppels wat traanvorming bevorder. Uh, ja, kom ons luister gauw na iets, na wat? Uh, ja, uh, ITC is die groep, en die liekie is My heart beats like a drum Drum, drum, drum slake drum en dit sit ons in die peilvlak af hier na die laatste gedeelte van ons program oor die kavalier King Charles Spaniel nou die hoogtepinte van hier die hond is kavaliers hy het Afrikaan Afrikaan <laughs> wat haak my tong so hy het een afhankelike persoonlijkheid Hulle hou daarvan om by mense te wees en moet nie verlangte alleen gelaat word nie. Jou kavalier sal vergiet, dit meen hy sal sy hare verloor, vooral in die lente en herfst. Gereelde kam en borsel word vereis. Omdat hy een spijniel van harte is, kan hy probeer om voels, haase en ander dieren uh, of klein prooi te jaag as uh, hy dan nie in die lijnband of uh, om hy in die tuin gehou word nie. Cavaliers blaftalk is iemand by jou kom maar as gevolg van hulle vriendelike geaardheid is hulle uh, nie goeie wachthonde nie. Cavaliers is huishonde en moet nie buiten leven nie. Om gezonde hond te kry moet jy nooit een hondtje by een onveramwoordelike teler, hondemolen of troeteldierwinkel uh, koop nie. Soek ‘n betrouwbare teler wat haar honde of haar of sy honde, teelhonde dan, toets om seker te maak dat daar nie enige genetische siektes is wat hulle kan oordra op die tuinhoinkies nie en dat hulle goeie temperamente ook het. As jy een hoinkie koop, moet jy een goeie teler kry wat jy gezondheidsslaring vir al die ouwers kan wys? en uh, ja, gezondheidsslarings bewys dat een uh, hond getoets is vir specifieke toestande en uh, kavaliers moet die verwacht om gezondheidsslarings te sien wat uh, vir uh, en uh, met uh, eerlijke of verbeter uh, telling, ellenboogdysplasie hepateriose en die siekte van Willebrand en uh, die certificaat wat bevestig dat die oor normaal is Oké, okay, ek sê vir julle, baie dankie dat julle saam geluister het, jy moet een wonderlijke week verder het, en meneer, sal jy daar van bed leem? Ek hoop al jou vraas beantwoord, en dat jy wel die hoentje gaan kry, ek self het een gehad lang lang gelede, en man, de, hy is net een plesier, rarig, ek het, uh, kan nie een uh, verkeerde vinger na hierdie ras verwees nie, en uh, prachtige dier, prachtige hond om te hee. Ok, en nou vir die ander luisteraars en die nare hondes wat jy graag meer van sal wil hoor, uh, voordat jy dit aanskaf, wees seker om die ras vir my aan te beveel vir die toekomstige program. Ek speel uit met Likkie en dit is a natuurlijk a BZN wat vir ons gaan sing uh, Let's Sail Away. Hierna, net nou net nou om 6 hier, dan is dit DJ Zee Uh, toy, wat inval met sy program, uh, is nog nie zeker nie, is het klein woensdag of uh, is het nog een program wat jou gereed maak vir die naweek, maar in elk geval is het een lekker program om na te luister, lekker muziek, baie, baie gezels daarso, en uh, ja, die typische uh, uh, namibiese uh, klanke of mense, wat in die program gesels, hy kom self van grabou, uh, so, dit kan net lekker wees. Ek, uh, ek speel uit met die liekie van BZN, en ek sê, jylle moet doen wat jylle geniet, en geniet wat jylle doen. See you later, Selle en ek sê, bye for now. Now the afterglow is dark in a harbor so serene, looking into the loveliest eyes I've ever seen. Where the waves so softly swaying in the twilight of today, I am making for your love that fade away.